«Я казав тільки те, що мені звізди кажуть, – сердито повторив ворожей, – зоря того сина у небі над людством сія, і все добре, бо не кожного зоря над людством так яскраво сія, тож і виходить, що він ще не в землі, хоч і невідомо де. І похвилі твердо, нема над ним земельки поки що, ні над рудьми його, ні над очима». Коли ворожій задряв голову до чорного неба, З волохатими зорями шапка його совалася на потилицю. Ось, щодо десь тоді казна, що ворушився, І ставав сторч. Наче теж задивлявся-видивлявся, Що там над ним у небі. І це, пані матку, лякало, І вона, стримуючи дріжджу тілі, видимо подавала. Та ще й пугач як найнявся. Пугу та пугу, кричав десь за хатою, ворожбита. у чорнющому провальній яру. Я перелякалася. Стаї так мотрошно і сумно. Навіть жишки в мене тремтіли, згадує пані матка. «Цить, Пугаченько, цить!» Обернувшись до яру, лагідно казав дід. «Як гостя піде, прилітай у гості та й побесідуємо. Пособлюти в більшим зможу, тільки не горлань, та й не пужай, хрещений люд!» І насторожено... Як здалося пані матці, Ще і ще вдивлявся у нічне Шатро над головою Та й бурмотів до себе бурмотів. Пані матка стояла Нерушно, боючись вільно І дихати. хоч Ходжіт чорний і мешкав на його околиці, Як і не було, Десь у пітьмі ще він, Тільки хата ворожеє На крик пугача у яру. Недобре місце для християн, Ой, недобре! Недарма ж шо мальковублик Насунувши шапку на лоба, щоб не бачити нічого, поліз під Берлин і там затих. Син твій перебуває не в землі і не в небі, а на пограниччі нашого світу і по той казав між тим старий, роздивляючись неба, що аж іскрилося й од звізд. Знаходиться він між життям і смертю, перебуває у світі живих. Утішив, але тут ще і обамбурив, додавши. Тільки не у світі людей. Кажись, у світі демонів він. Ой, боженьку ж мій, цить матір! Вони йдіть. Син твій не такий, як усі. Той доля у нього не така, а завидна. Хоча... Щось мені, твій Микола, того, щось у нього не так, як у хрещених і молитовних. Невже лихе, що показують звізди, вже й зовсім охляла від страху пані матка. І лихе показують, і, мовби ж не лихе, між тим міркував у голос ворожій. Наша безночистою силою, твій син знається, га? Не водився за ним такий гріх. Пані матка головою похитала. Але мені так кажуть звізди. Твій син часом не відьмак, Ага. Бо щось схоже на те. А пугач, а як? Крикне. Пані матка дрібно-дрібно захрестилася, омоляючи ім'я Бога, матері Божої і святих поминаючи. У яру щось глушно зашуміло заголо. Аж вітер верховіттям пішов. Питаю, не відьмак він, бува. Старий повернувся до паніматки і строго на неї дивився, а оселедець його все так само сторч стояв. Свят свят. хрестилася паніматка. Таке кажете. Кажу те, що звізди мені кажуть, і ворожбит, як присуд виніс. В нечисте діло твій сид устояв, от що, чи, бува, не душу відьмам продав, га? «А він же християнин!» «Християнин, кажеш?» «А з відьмами знається!» «Ворожба мені так підказує, от виходить, що він і не в землі, і не в нашому світі, а в кодлі тих демонів!» «То де ж мені його шукати?» Увіччі запитала пані матка. Старий поміркував, почухав потилицю. «Там, де відьми терлуються!» На лисі горі у Києві, кажись він, якщо не далі, а пугач у Яру знову як крикне.